En el 2008, un comando compuesto por cinco de los peores locutores que andan sueltos por la calle fueron encarcelados en un estudio de radio por un programa que no habían grabado. No tardaron en intentar fugarse de donde se encontraban recluidos. Nunca pudieron. Hoy, buscados todavía por el gobierno, sobreviven y graban un programa quincenal. Si usted está sintonizando Radio Bronca y los encuentra, quizá pueda escucharlos. El equipo V de Vivienda. cada domingo de 6 a 7 en el 104.5. Què passa, què passa, Peña? Bona tarda! Bona tarda a tothom, tarda. benvinguts al programa de Ràdio B i Venga. A Ràdio Branca, Sí, sí. Que... De la FM. Què sí. ha passat avui, que hem començat com mitja hora tard, potser? Sí, i parlem tots a la vegada per semblar que som més... Més organitzats, sí, sí, també. Sí, sí, sí. Bueno, bueno, doncs, avui el eh, programa de l'estiu, primer programa de, de l'agost, el programa d'estiuenc, i comentàvem això, no?, que avui és un bon programa per, si vols trucar-nos i comentar alguna sobre l'habitatge o no, o el que vulguis, Total, que avui és el millor dia, no? Recorda que és diumenge 1 de juliol, si ens estàs sentint en directe pots trucar al 93-359-4900, una mica més lent, 93-359-4900, potser pots, eh, igual escoltes, de... o sigui, sota les nostres veus una mica de soroll és que tenim el ventilador perquè fa una calda, una calitxe, que deia que diu en el meu barri que, que déu-n'hi-do que calor, que calor que tengo bueno, recordem una mica la informació bàsica per contactar amb nosaltres eh, pots sentir els nostres podcast i i la, i la informació sobre el nostre programa a radiovdhivienda.blogspot.com pots eh, visitar la ràdio de RadioBronca radiobronca.info i sentir els podcasts de RadioBronca podcast.radiobronca.info si ens vols enviar un mail a Ràdio UBD Vivienda eh, has d'escriure a radiouvdvivienda.com i si vols escriure a la ràdio pues, rbronca.net eh, Recordem també eh, que Radio Bronca pots sentir el 104.5 de la FM i en horari matinal el 96.6 també. I tornem a recordar el telèfon per si vols trucar en directe si avui és dia 1 de juliol, diumenge... 1 d'agost, perdó. Ai, ah. 1 d'agost. És que estem, ja la calor ens ha, la, ens ha deixat la neurona sí, no. boja ja. Sí, estem les neurones de vacances. Bueno, si avui és 1 d'agost, pots trucar al 93-359-49-00 i endur-te una camiseta... Uah. La hòstia! Que te cagas! Ja tenim una guanyadora de samarreta a la nostra història. Bueno, doncs això eh, Abans de tot, és veritat, abans veritat eh, el Carles us comentarà una cosa que abans de començar el programa hem posat una, una música no? d'uns un grup, sí. grupets no? un, bueno, un grupet, com, de com que hem arribat tard perquè som uns capullos integrals eh, hem posat una música que ens han enviat molt amablement la gent Ei, de... Ei, Parla per mi <ríe> <ríe> Per tu, per tu bueno, Hem arribat tard tots <ríe> No, eh, mentre esperàvem i per tal que no sentís el, el, el programa de, de, de fa dues setmanes que això ho tenim programat amb el rondinador hem posat eh, un CD d'un grup que es diu eh, La Bundo Band eh, que com heu sentit eh, sonava molt bé i que és una banda que està eh, en el segell discogràfic, discogràfic Quimera Records eh, que bé eh, els van demanar musiqueta i ens l'han enviat molt amablement Gràcies. és música... És música en Creative Commons, durant els següents programes anirem posant eh, els diversos grups de, dels quals ens han enviat les, els discos eh, de fons perquè els aneu sentint com sonen, i anirem penjant els enllaços per, per si algú vol saber alguna cosa més d'aquests grups o contactar amb ells o el que sigui, o anirem posant a la pàgina web... Al... Uh -huh. Sí, i anirem posant la, els enllaços als MySpace o als blogs d'aquests grups, aquest per exemple, aquest en concret el podeu podeu sentir la seva música al deaglobal.net barra labundoband o a Myspace.com/ barra labundoband aquest és la labundoband, estem sentint el disc Garret Rebel, que bueno com ja hem dit sonava molt bé i bé, moltes felicitats a aquesta discogràfica per fer les coses en Creative Commons i endavant i a prendre i a prendre pel sac la xiaia Doncs això, avui és el programa, no tenim el Paco, malauradament el Paco està... Que porta el recompte, no, sé, no? No sé on està el bueno. Paco, eh, que porta el recompte dels programes, jo penso que és el 60. Si sí, la meva memòria, yeah. que em fallarà segurament, pot no em falla. Pot pot ser. Perquè jo calculo ser. que sigui el 60. Jo no, no ho calculo igual, eh? Però jo tampoc he sigut mai massa bo en <ríe> matemàtiques. Jo estava al mes de juliol, o sigui que ja pots comptar. <ríe> Bé, bueno, i què tenim avui? Què tenim, què? És veritat. Ja pots comptar, uh, mai millor dit. Bueno, tenim aquí algun, alguna noticieta, nada... La notícia irrellevant del dia, totalment, eh, sí. però que comentarem, perquè afecta el tema que ens interessa. Que és que el govern suprimeix l'ajuda per la compra de pisos protegits. Però la retallada, clar. la retallada i venda del ZP. Bueno, es poden donar a diverses lectures, no? Sí, que, bueno... Que ja donarem que després... Que si sí, després, després la comentem Aquí, tenim alguna cosa també més també parlarem de, de l'escocesa que és una bona notícia moltes vegades parlem de molt males notícies desallotjaments, etc però l'escocesa és una notícia en final feliç segurament també se'n poden fer crítiques i eh, si algun té una que truqui i la digui però eh, en principi és una bona notícia Tenim també les al·legacions a l'ordenança de civisme de la Federació d'Associacions de Veïns de Sant Feliu del Llobregat. Uh -huh. Molt bé. Civisme, gran paraula. Farem alguna reflexió, no?, en d'això? Sí, farem alguna reflexió en torn de la paraula civisme. No entra dins de la nostra secció de paraules maltractades, però és la gran candidata de l'any a, a tenir el premi de paraula maltractada sí. de l'any. De l'any o, o de, del mil·lenni, ja. Segurament. Ara començat mil·lenni Sí, sí, hem començat bé I alguna més? Alguna, alguna cançoneta? Sí, tenim alguna també. historieta aquí, alguna problemàtica La conca del riu Llobregat Per el desviament del riu Anoia I la riera del Rubí ah, Això ja... ho engolgaríem a ciutat i Territori, potser? Sí. Ciutat, territori, això Ciutat, ah territori, natura. Sí. natura Molt bé, natura Herba <laughs> Están Radio V de Vivienda, Radio Roca, en Cuadra de la EFAEMA. el gobierno suprime la ayuda a la compra de, de pisos protegidos de pisos protegidos <risa> está este es un titular que sale en el periódico el miércoles 28 de julio del 2010 por si alguien está un poco perdido eh, y sigue así el ministerio de vivienda plantea también la eliminación de subvenciones a los promotores la generalitat considera muy erróneo el plan porque no ayuda a la reactivación del sector de la construcción, ¿no? Por supuesto. De la residencia. El sector, desde luego, que no va a ser a la, a la gente que tiene que vivir en algún sitio. El sector social más sector más social. perjudicado, ¿no? Bueno, esta es, es una noticia que sigue. Bueno, si, si heu viscut en este mundo en los últimos mesos y si heu sentido algo de lo que está pasando, pues, doncs bien, eh, aquí va a haber una bombolla inmobiliaria que es va a andar por la capacitat de consum de la majoria de la gent, havent de pagar hipoteques increïbles a preus astronòmics i després va venir una forta crisi econòmica fruit d'aquesta bombolla immobiliària i tot seguit els governs es van quedar més pelats que el cul d'un monú. Per lotant van començar a fer retallades. Primer van retallar sous als funcionaris bueno, i ja va anar caient tot. No? Dintre de pocs seran les pensions, a l'IRP Eh, pujaran a l IRP també han pujat a l'impost de l'IVA a l'impost al consum etc etc i la última retallada ja van retallant ja en poden la última és la retallada a la compra de pisos protegits. doncs bé eh, quina valoració en podem fer d'aquesta retallada? Bueno, Segura nosaltres sempre hem dit que que, el, que no s'havia d'ajudar a comprar pisos protegits jo no entenc com és que un pis protegit s'ha Mm, crec que és contradictori no? el fet de que sigui protegit amb el, amb el fet de que, de que sigui de compra no, no ho acabo d'entendre, això ben bé però bé eh, aquests, eh, la compra d'aquest tipus de pisos rebien, eh, rebien ajuts no? per gent que tenia poca renda i també per determinats tipus de pisos hi havia uns parems en funció de gran o petit que era el pis i el preu per metro quadrat, etc etc etc. doncs aquí, pataplant eh, la gent que que esperava gaudir d'una i venda amb una subvenció, pues patatam. També a mi m'ha sorprès una cosa del subtitular, diguéssim, que és el fet de que s'està plantejant també eliminar les subvencions als promotors. Això sí que és una novetat. Això sí que és una novetat. Però és curiós, eh? El, el, si els bancs mai els hi toquen la cresta ni res, no? O sigui... Sí. Aquests són els intocables, no? Bé, de fet aquesta va ser la primera mesura de, de, de la crisi que no, que, no, que no hem comentat i és que tota la pasta uh, de l'estat es, es va anar cap als bancs, no? Sí, mira, uh... quería, quería llegir una, una altra coseta d'aquí. Mira, ampliació de la hipoteca. També es planteja eliminar l'ajuda directa a la entrada per a la compra d'una vivienda protegida usada que osci·la entre els 4.000 i els 12.000 euros i substituir-la per la possibilitat d'empleiar la hipoteca hasta el 90% del valor de la vivienda protegida. Toma. Clara, fins ara de lo que estan parlant era de pisos nous, de pisos de protecció oficial, és a dir, de pisos eh, promocionats per les pròpies administracions públiques, però també parlen de eh, retallar eh, els ajuts a la compra-venta de pisos de segona mà. Que aquest era un ajut que, bueno, molta gent l'havia demanat, però és és bastant complicat ajudar aquest, perquè per gaudir de l'ajut també et demanen una, una sèrie de, de coses no? et, et limiten el tipus de bancs amb què pots contractar bueno, som... sí, bàsicament si estàs en una situació com crec que la meva i la de molta gent eh, aquesta mesura no t'afectarà en res perquè bàsicament no, no podràs aconseguir un, un crèdit bancari una hipoteca que et permeti fer la compra doncs mm. lo que sí mos una mica és que dius bueno, han, han decidit deixar d'invertir tant en la vivenda no? en, en que la gent doncs clar, el tema és que el tema del lloguer sí que està... A... Home, clar, si el que fan és incentivar la compra a mi m'és igual, aquestes polítiques públiques tant em fan, no? perquè sí. genera més especulació a la llarga no? el problema jo crec que el problema d'aquests ajuts i el problema per exemple en les injeccions que s'han fet als bancs no? és que eh, indirectament sí que ens afecta, Sem sempre ens afecta això, perquè eh, més diners eh, pels bancs, etc., són menys diners per servei social, no?, per exemple. Exacte. I, i, i ja van retallant, ara retallen a pisos protegits, però demà retallaran altres pues, coses. No, no, sí que, coses. sí que toquen el tema de, dels lloguers, però no de la manera com a nosaltres ens agradaríem. Mira... Clar, aquí en el fons, en al fons no hi ha una reforma de lo que seria la, la política de vivienda. No n'hi ha, només hi ha una retallada perquè no tenen calés, digues no? Sí, mira, aquí el més Mes avales, més avales, más avales del govern. Uno de cada 5 contratos d'alquiler alquiler que s'han formalitzat en Catalunya durant el 2010, compta amb el aval de la Generalitat mediante el programa Avaljoger, instaurado per la el Consell de Medi Ambient del 2008. La medida que es, que asegura una cobertura de hasta 6 meses para los propietarios en caso de que los inquilinos no paguen y fomenta así la puesta en el mercado de viviendas de alquiler se ha aplicado en 10.004 casos sobre un total de 50.271 contratos de enero a mayo las cifras representan un alza del 30% respecto al año anterior entonces mmm, claro esto que... Y esto, esta es la parte de la Generalitat, ¿no? que la Generalitat está un poco acojonada porque esperaba que ellos eh, esperaban un poco más de, del gobierno central, al menos eso es lo que refleja, ¿no? de, de que no fueran solo la Generalitat que estuviera dando dinero para los, que, para los que mueven el mercado del alquiler. Y ese, ese, ese gasto no, no se está sociabilizando debidamente. Bueno, es, a ver, yo creo que los votantes de izquierdas esperaban mucho más de ellos y, y los que somos de izquierdas y, y no seguramente votantes eh, no esperábamos mucho más. Eh, y no esperábamos menos tampoco. Sí, de hecho, no, al, yo quería comentar una cosa, perdona, porque yo creo que es seriosa. Um, al año 2000 y pico, no sé si lo he comentado, si lo he comentado alguna vez, pero creo, creo que es importante. L'any dos mil i pico va començar a dur-se a terme una pràctica bastant mafioseta, diguéssim, de, per part de les immobiliàries, en les quals la víctima ideal era l'estranger. I ara us diré per què. La, la tècnica consistia en introduir fiances de sis mesos. És a dir, la fiança legal és d'un mes, i ells, ells demanaven fiances de sis mesos. Laval, no? No, no, fiança. Ah, fiança. Ells demanaven fiança de sis mesos. És a dir, que tu dipositeixis una fiança a la taula i depositessis una fiança de sis mesos aquí ve la història en quan, quan aquesta pràctica es va començar a estendre va sortir el govern i van sortir els grups polítics van sortir les associacions de veïns tothom a dir que això era il·legal perquè això era il·legal perquè la llei no permetia la llei obligava que ja és una fiança d'un més per lo que fos i eh, era d'un mes l'acotava un mes, no podia ser de sis aleshores què va passar? que tots els grups polítics, tots els grups de pressió, tothom, es va tirar a sobre i van deixar de fer-ho uns mesos més tard els... Clar, això ho demanaven aquesta fiança a sis mesos perquè? perquè començava a entrar molta immigració i molts, eh, molts propietaris sabien que era la manera de no llogar-los en els immigrants una, una mica més tard, dos, tres anys més tard, comencen a demanar garanties complementàries, que diuen ells. L'aval. I és l'aval. Legal és una garantia complementària. Què passa? Que a, en el fons això és un frau de llei. És a dir, això és fer una il·legalitat amb aparència de legalitat. Tal qual. O si sigui, és la definició clàssica de frau de llei. I en aquell moment ningú no va dir res. I aquest és el problema. I no només ningú no va dir res sinó que a més es va començar a fer la pràctica que és de que parlen aquí que és de que les administracions començant a avalar, sobretot a la gent immigrant perquè no tinguessin el, el desavantatge no, de migrant sempre que siguis legal sempre que sí, evidentment sí, si no sí. també n'hi ha tot el al, al regular un al, al... alternatiu de pisos pateres de evidentment, habitacions evidentment. compartides per mil persones... No, Aleshores, Bà. què passa aquí? Que en comptes de, de situar-se igual que en la, que, que quan eh, s'institueix la fiança i dir posicionar-se i dir això torna a ser il·legal, a l'aval, el que fan és el parxe. I ahí ja la mosca gau. El perquè, parche. aleshores, el parxe eh, fa que la mesura en si, o sigui, que el fet que demani l'aval, s'institueixi com a norma. I avui dia molta gent demana avals de, de sis mesos per què? Oh, pues perquè això, això s'ha normalitzat. Sí, sí, Six de mesos, mesos o més. Mes. sí. I una cosa que tu la defineixes aquí com frau de llei i que passa a ser que si tu no la pots pagar la paga l'administració la, pública que és dir, ja, és, és absurd totalment absurd, no? perquè dius, mm, no seria, no sé el dir, jo poso, el, din, el govern posa un diner a l'abast de, de, de l'inversor aquest a l'abast del propietari al propietari per si en el cas de que la persona decideixi no pagar, que normalment la gent que jo conec paga la, el lloguer cada mes, no sé. No, els, els índexs de morositat són molt petits. i Tot i que ells diuen que, que són molt grans. per no, això sí, aquest diner està tot el temps que la persona està vivint en aquest pis en mans, moltes vegades no del banc, està en mans de moltes vegades de, del mateix propietari del pis que, mentrestant, va fent inversió. Uh -huh. Sense tenir que pagar uns despressos no és un préstec, no té que pagar unes... no sé és un diners que es suposa que està mort allà, però que mm -hmm. ningú controla que no s'utilitzi que es pot retornar en qualsevol moment. Bueno, i ves a segon estant en realitat, igual que els d'expansions eh? però no, el cas el cas és que, cas és que per mi l'operació que porta tot un seguit, que és el, el camí cap a l'absurd, no? que és el que dèiem sobre les mesures de, de censura i tal doncs pues aquí passa el mateix, és el camí cap a l'absurd és el, el no voler dir que això és un frau de llei, és el que porta a que després la despesa pública s'hagi de destinada, per exemple a això, avalar els contractes per afavorir els propietaris no? i donar-los eh, més tranquil·litat als, als propietaris i, i se suposa donar més accessibilitat evident a vivenda als llogaters, això és mentida perquè el llogater que no pot accedir a l'aval oficial l'ha de, de tenir igualment i per lo tant això mmm, empitjora la situació per tothom I, i, i el benefici en tenen molt poques persones, per lo tant cuidado, aquí no s'han no tancat i nadie ha dit nada tampoc i no seguiran tancando no, no toda la vida no, clar, és això si treuen pasta d'un puesto per posar-la en un altre encara que diguin que la crisi no hi ha Saps? No, hi, no hi ha pasta per, per posar aquí, tot i que bueno, és això, no? que no estic... Molt, no, no, jo particularment no, no estem molt a favor d'aquestes subvencions, tampoc. No, però jo crec que en el fons, aquesta notícia i als avals, això que he explicat i tal, el que demostra és no una falta de visió, o sigui, o sigui no, no, és que no, no és que no vegin més enllà ah, dels no. 4 anys, és que no, no hi veuen directament. És una inoperància la mesura. Sí, sí. Algú algun dia um, farà <ríe> alguna de valor? és no, en fin... bueno, el que diem no? això, ha sigut, això ha de ser la gent la que, la que propici aquest canvi bueno. Bueno, com braus, tibes, no, no, els braus real, no? realment o sigui, curses de bous de sí, bueno d'iniciativa bueno, bueno, bueno. bueno. <laughs> bueno. no. popular dir. Sí. després el que han votat ja pa al parlament no és la iniciativa popular però bueno. ja ho no però el... el cas és que la situació és com per deixar de pagar el lloguer no com a una vaga política sinó com a necessitat perquè és que molta, bueno, molta gent ja el deixarà de pagar perquè no? Per no pot i així ja ho hauríem de fer massivament perquè s'enteressin no? i plantar-nos una mica Però bueno. sí, ja, en fi, per això ens fa falta un sindicat de llocatets podria, podria ser o una revolució o una mica de contundència o una mica de futbol o una guillotina <laughs> Això que estic escoltant de fons és un disc que es diu Cada Segon, del grup Bulma, que és un d'aquests discs que ens han enviat per, per correu de la gent aquesta, no? de com es deia. Bueno, la discogràfica és Quimera Records. Això. I això aniràs bueno, a si, si, sonar per, per sota de... Oh, però tu ves avisant de, de les cançons i tal, perquè així anem... Bueno, les cançons, clar, com que va sonant per sota... Bueno, el, o al grup, és el igual. Grup, sí, això, el que està sonant ara és Bulma, Cada Segon. Ui, oh yeah. ara s'ha parat, ara s'ha canviat de cançó. No? Cada, segon, cada segon descobrim coses interessants. Ja te digo. Anem una bona notícia? Vale. Vinga, va. Quina? Llegim al, a la revista carrer de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona, que, per cert, té un reportatge molt bo sobre sobre les Olimpiades de Rio de Janeiro i sobre tot lo que, que passarà en aquesta ciutat d'aquí a que es celebrin els Jocs Olímpics Uf, que preguntin aquí Molt, molt bon reportatge, té molt bona pinta I bé, llegim aquí eh, amb, ens parlen de l'escocesa Sorprendente fàbrica de creació Aquesta, bueno, és una gran notícia eh, L'escocesa és un conjunt de, de fàbriques i tallers textils em sembla que és que era ah, Sí, un complex textil, és a dir era una gran, una gran instal·lació en la que hi havia diversos tallers, eh, que està situada al carrer Pere IV, 345, i bé, està totalment abandonada, i un dia un grup d'artistes van decidir ocupar-la amb K. Ocup ocupació amb K. No... Sense cap tipus de, de matís. Com ha de ser? Eh, I... Ah, part de l'ocupació era per diguésim per treballar per treballar, per fer, o per treballar per fer la, la seva activitat artística i part de la seva ocupació també tenia sentit com a reivindicació de la falta d'espais de creació a la ciutat. Doncs bé Això va passar l'any 99. Eh, estem al 2010 i aquesta fàbrica de creació digué s'ha consolidat a, a la ciutat de Barcelona, i, i bueno, és una gran notícia no? que parteix de, de l'ocupació primer ocupació i després eh, treball col·lectiu Doncs bé, eh, podeu, tro eh, podeu trobar més informació a l'escocesa.org eh, no només és un lloc de creació sinó que més és un lloc eh, per a l'educació i la pedagogia eh, destaca, el, destaca la notícia de, de, de carrer que es realitzen visites guiades per escolars, universitaris i alumnes d'escola de plàstiques i audiovisuals, tot en el marc d'aplicació de models alternatius i independents de gestió cultural. L'escocesa és una experiència única a Barcelona. Doncs bé, eh, és una gran notícia, des d'aquí felicitats a tothom que ha tirat a, a aquest projecte endavant. Sí, sí. Premi o grúndic, que jo no sé, jo no sé el Premi o grúndic aquest... Premi o eh, Ara per ara, diguéssim... Hòstia. Eh, no, no sé què vol dir, no? Però és en el marc del festival LUP, que és una de les fèries de videoart més prestigioses d'Europa. És a dir, és un projecte que té, que té un reconeixement internacional. Són artistes internacional. A, de tota mena, multimèdia, fins i tot? O, o escultors, sí, sí, de, de tot, de tot, eh? no? de tot, de tot. Aquí a la foto surt una, una noia pintant... És, és el que està a, a, a, al costat de, de Can Ricard? No, no tens... No allò? És aquest nucli de, de gent que hi ha allà? O... No, no, no. No, no, no, no, no, és a, no és al costat de Can Ricard però no oh. deu ser molt lluny. Vale. No deu molt lluny, deu ser... Espera4 eh, 345, ja sabeu no, si, bueno. voleu, si voleu contactar amb ells visiteu l'escocesa.org i, bueno, molt recomanable, no? Per portar els nens petits, per portar els nens grans i, bueno, per visitar-lo. Crec que està interessant. Molt bé. Estupendent dieu algo. No, sí. no, bueno, que cosa l'estic que... avorrint jo de mi mateix no, home, eh, vull dir que clar, és una bona notícia i tant que és una bona notícia el que passa és que és, és això, no? això el, aquest, eh, aquesta fàbrica és de, era de propietat privada era de l'ajuntament o... suposo que era de propietat privada que devia entrar en algun tipus de procés econòmic d'aquests eh, de, de, de capa caïda diguéssim no? mm -hmm. que ets, devien començar a donar els hotels etc i en algun moment l'Ajuntament decidia fer alguna amb això o bé expropiar-lo i després llogar-lo això es gestiona per, per, per una associació que es diu Associació d'Idees M que és l'associació dels, dels artistes que estan allà i bueno no ho diu exactament però suposo que és fruit d'això d'algun al, canvi d'ús d'algun canvi de propietat d'algú que, que l'Ajuntament va... aquí aquesta, aquesta mena d'iniciatives està, està molt bé per moltes coses no? una perquè... L ocupació en si mateixa ja, amb la K ja és en si una, una denúncia d'una de, problemàtica urbana molt, molt, molt clara de la que parlem molt no? social també i, i social no? eh, el tema de bueno això de, que, de lo que estem pagant per els pisos que s'estem morint de asco no? eh, però també parla aquesta en concret parla d'una altra cosa una ciutat que fa un màrqueting de, de la seva producció no material, no? com és el tema artístic i, i tot dissenyo. això, el disseny i, i on els creadors que no siguin de que no estiguem amb el logo d'algunes d'aquests lobbies de creació artística mm -hmm. hagin de estigui, estigui, és una denúncia clara també de dir, bueno, en aquesta ciutat també viuen artistes viuen comunicadors, viuen gent que vol expressar i i, vo i volen comunicar també, volen que la gent vingui i i que com no entran en el circuit oficial i... Mm -hmm. doncs també necessiten a, a aquesta sortida, no? Està el tema de la vivenda, està el tema... I ho comparteixen amb la resta de gent busquen també aquesta... aquesta convivència, la no? La complicitat i la convivència, no? De dir, bueno, veniu, veniu, no? A, això no és eh, simplement la comunicació també... El ser artistes són comunicadors qualsevol que expressa un art o un, una música o, està comunicant, no o això hauria de ser. Aquesta gent sí que està comunicant o, a l'obrir les portes perquè la gent vingui. És antimonopoli, és bueno, és una mesura, és una ocupació molt contundent en molts aspectes, encara que a primera a simple vista sigui una només una cosa de, bueno, quatre artistes que se reúnen ahí perquè necessiten un taller, però de, reflexa molta, moltes més coses en una ciutat on es suposa que l'art i la cultura siguen el, el, el nostre bandera, no? I que la gent d'aquí que vol, vol fer, vol comunicar, vol pintar, vol el que sigui, no? vol crear, uh -huh. no tingui aquest espai, no tingui aquesta repercussió. Jo crec que està molt sí, potent. Jo vull fer-li una volta aquest argument perquè hi ha moltes vegades que ho penso això uh, de moltes coses de Barcelona. Uh, és sobretot amb el tema del civisme després ja parlarem del civisme però jo crec que bueno, aquesta Barcelona del disseny i del tal eh, no surt jo estic convençut de que això no surt de, gran de, de grans despatxos surt de la gent aquesta Barcelona del disseny en realitat hi ha, hi ha una campanya diéssim perquè per, a, per a aprofitar se políticament d'això però la creativitat està als carrers o no està és a dir tu no, el que no pots fer és des de quatre despatxos de disseny dir que guapa és Barcelona i mirar les coses que fem. I no es pot fer cosa de valor només des de quatre despatxos. Això està al carrer. Després hi ha un intent de fagocitació, és a dir, d'aprofitar-se'n i, i, i de digerir cap endins per part de les institucions, però aquesta Barcelona ja existeix prèviament a la campanya institucional. No? Um, I jo crec que passa una mica amb el civisme i tot això. És a dir, eh, hi ha un atac... Uh, per exemple, ara es veu molt clarament un atac uh, molt com ho diria, molt violent cap a aquelles persones que es veuen a cervesa al carrer o que, o que no porten samarreta o que fan determinades qüestions i es diu que això és per afavorir un turisme de qualitat i tal no, en realitat jo crec que molta gent ve a, a una Barcelona que és molt més desinhibida del que és el seu país d'origen no? per tant és com eh, bueno, eh, la gent ve veurà una mica això ve veurà les rambles perquè té personatges no? per exemple els ha tingut mm. sí, en el moment que els regules tot el no, que no que serà tan diferent regular... de Copenhague de Copenhague i... sí, no, sé, no sé, vull dir que, que té, té certa gràcia no? sí. bueno, en fi, és igual volia dir una cosa perquè abans em sembla que que l'he cagat una miqueta perquè he dit que el reportatge no acaba d'aclarir si hi havia... Uh, diferents disciplines allà i sí que les ja i sí que ho explica el reportatge i vull anomenar una mica les persones que estan a dins d'aquest projecte o els col·lectius es parla aquí els catalans del col·lectiu Amasp, graffiti i il·lustració el projecte Vaca arts visuals i escèniques la xilena Pamela Martínez i l'uruguaià Germán Portal que fan pintura l'inglès Paul Daly que fa arts visuals la russa Tamara Saïtzeva que fa pintura i fotografia el malagueño Plácido Romero que fa pintura i performance i la francesa Verónica Cerfas, arts visuals que et suposo que són una part dels artistes que hi ha però no volia deixar de desmentar-los eh? n'hi ha més, eh? n'hi ha, ha bastants més col·lectius eh? però bé bueno. molt bé, doncs eh, posem una cançó que... sí, no? posem uns minuts de Portem publicitaris entre cometes sí, sí, vale jo pensava posar un tema de... Ja que tenim un CD aquí d'aquesta gent. Rebel? De la band... De Bunduban, el seu disc, eh, Guerra Rebel. Un disc que, que recomanem molt encaritzadament. Que és un disc que, que bueno, que és molt bo. És rodó. Se caigut, nen. És rodó en quant a gravació, Nec. no? Està, està molt ben gravat. <ríe> no, doncs hi ha un tema que es diu Tot té un preu. I, bueno, no sé si us sembla bé. La posem, a veure... Vinga, va. Ok. Deu una mica de promoció, aquesta gent. Vinga. Thank you. programa de radioui de vivenda a Radio Blanca, 104.5 de Laifaima. OK, passen a la, sí, la casalla. Yeah! Tot té un preu en aquest món, els de vivendes estan pels núvols i ja el preu, si ens volem alliberar del cos de la vivenda el preu és sí, sí no hi ha un altre sí. doncs, què tenim ara bueno, contertulians? tenim ara que el, el periòdic que treuen aquí a Sant Feliu del Llobregat una publicació bimestral que es diu Sant Feliu Respon eh, acaben de treure aquest, aquesta setmana i, i hi ha algunes al·legacions a l'ordenança de civisme. Eh, resulta que l'Ajuntament la, de Sant Feliu del Llobregat ha tret el seu, la seva ordenança de civisme i la, la, la, la Federació de Associacions de Veïns de Sant Feliu del Llobregat fa unes quantes al·legacions a aquest pla. N'hi ha una que em sembla especialment digna de, de comentar que feia falta Eh, que és que demanen que no es digui ordenança de civisme Posen, demanen ordenança per convivència o, o el que sigui i no, no, no parlen més d'això però d'això sí que volíem parlar nosaltres perquè el civisme és una paraula que està molt en boca de, de les administracions públiques últimament i hi eh, ha alguns nos da una mica de rabia eh, que nos viene del civismo como pagar el billete del metro como eh, no ver al carrer y no entienden por qué la gente se la pasa por el forro no entienden el, el civismo o incluso la gente que está todo el tiempo demandando participación de la ciudadanía en, en las lluitas ciudadanas eh, se están cagando en, en la palabra civismo D'això hi volíem parlar perquè el civisme és una cosa que deriva de, de la ciutadania doncs el civisme és la és l'actitud ciutadana de fer-se responsable de la, de la cosa pública de, de la vida. El fet que és un espai compartit. Sí, doncs, què passa? Aquesta concepció del civisme com el, a complir les normes és una concepció com que una mica fascista de lo que és el civisme i nosaltres sí que des d'aquí i des de molta gent que sempre s'està cagant en el tema de les normatives de civisme nosaltres el que demanem sempre des de sempre és, és civisme però, però no aquest civisme feixista que, que ens, vol, ens volen vendre de, de seguir les normes sense en res de fet eh, jo et demostraré el perquè perquè és una norma feixista primer perquè és una norma eh els hi podríem dir, jo els hi dono una recomanació a la gent de Sant Feliu, si la volen sentir per donar nom a aquestes normes aquestes normes són normes sobre usos prohibits del carrer directament o sigui, l'únic que intrudeixen aquestes normes són usos prohibits per què? per què dic això? perquè aquestes normes mai en cap cas eh, no posen eh, no legislen sobre mecanismes per compartir el carrer, per exemple a Ciutat Vella hi ha varios projectes uh, que surten de les associacions de veïns i tal per uh, donar usos compartits als, als espais. Per què? Per exemple es diu que un espai és molt més segur si s'estan donant dos o tres usos uh, al, simultàniament del carrer. Si els nens estan jugant i poden jugar al futbol i tenen llibertat per fer les seves coses, està bé però si a més les, la, uh, la gent del, del barri està allà amb ells compartint el carrer, és molt més segur diguéssim, en un sentit psicològic no? Eh, en contra el que s'està fent és tancar les places que és una cosa bastant ridícula, o sigui, tancar un espai obert és, és, és l'absurd el camí és l'autopista cap a l'absurd de la qual eh, hem parlat diverses vegades. I, i a més que delimiten la, la teva responsabilitat, és a dir eh, hi ha un horari que segons ells s'emparen en què fa soroll i tal però bueno, que això la gent també s'ha d'adonar la... Sí, no, ha, i evidentment passa, això a mi em passa al meu carrer eh i jo no tinc res en contra que la gent es divirteixi ni que estigui el carrer a la nit, però home, quan, quan hi ha el d'arulls, hi ha el d'arulls, no? no sí, sí, sí. Això és evident, però hi ha maneres de, hi ha maneres de que això no passi o de que això passi sense que hi hagi problema el més el fàcil país. és tancar la plaça, posar reixes i tal vale, sí, és el més fàcil i el, més, el millor el més ràpid, però no sé sí, no, la societat que volem tam també i, i el manera. més fàcil ah. és enviar els Mossos no? trucar, mo a trucar a la policia, però això no resolt el problema el que resol el problema és altres vies per tal de que tothom es responsabilitzi una mica de, de l'ús. Després hi ha una altra qüestió, i és que aquestes normes eh, deixen molt cap a l'arbitrarietat, que això... Que aquesta és una dels... Aquesta és una de, de les característiques del, del feixisme, no? Posar conseqüències a conductes que realment no són tan greus i que es poden solucionar per una altra via. I jo crec que per això, primer, perquè és una... Són normes d'usos prohibits i després perquè són normes que que per prohibir un ús, prohibeixen molts d'altres. No? És a dir, és un atropelló constant de... Clar. Però, bé, bueno, el tema jo crec que important aquí és, és això, no? Que la diferència bàsica que entenem tots per, entre una democràcia i, un, i, un, i el feixisme és que nosaltres podem ser part de la presa de decisions, o, podi, o hauríem de ser part de la presa de decisions no, de, de lo que és la, la vida pública de, de la nostra societat Volíem això si si una, una enquesta la majoria de gent estaria en contra del feixisme estaria a favor de que la, la, la, la població pogués participar d'alguna manera si delimiten els des de dalt que participar a la vida pública és a, a, a complir, a complir les, les, normes, les normes és no parlar fort és no no sé què i això és la participació que ens demanen, és normal que a poc a poc la gent se'n vagi desinteressant de del que ells diuen que, que ha de ser la, la participació pública. Mm -hmm. Després, hauran de, de fer mil estudis de que, per què la desafecció política de la població... No, I a part que l'efecte o sigui, que volen que, vol, que busquen és el, tot el contrari, no? O sigui, és, és... és regular del tot quina participació és vàlida i quina no. Sí, al no, final i... és una cosa així sí, perquè les places sempre des del començament de la història de les ciutats han sigut, han sigut llocs on la gent s'ha trobat per parlar de les coses, en el moment que estàs ahí ficant unes normes perquè arbitràriament puguis enviar la policia perquè no es parli de res en aquesta plaça doncs que van que anem tots els veïns al parlament? No, això per, per començar perquè no ens deixarien entrar ahí. Sí, però aquí, aquí el problema eh, jo diria que és, és d'una un, altra, altra magnitud. Eh? A part d'això, evidentment, això que dius eh, és correcte, però jo voldria matisar una cosa, i és que eh, la paraula civisme surt en part d'una altra paraula molt maltractada, eh, que és la, la ciutat. No? I jo crec que la traducció l'han fet malament perquè haurien de dir civilitat. Sí, una, jo crec que al civisme li han posat una càrrega política que no li correspon a aquesta paraula i que si digués sensibilitat seria molt més adequada perquè tu dius eh, això no és participació ciutadana evidentment que no, eh, tampoc no és particip... i una de les vies del fascisme és eh, bueno, jo et dono aquesta norma, tu la compleixes i aquesta, aquest és el teu exercici de democràcia i és mentida perquè de fet el que, el que ells fan és eh, posar una solució única a un problema, i és una decisió, és una resposta simple, és bastant simple, o sigui, prohibeixo i punto. I jo crec que de lo que, es, de lo que es tractaria segurament seria de deixar a la participació, però d'anar fent no? el que dèiem abans de, de... i jo crec que això requeriria una, un tipus de mecanismes que, que facin sorgir les, les solucions per si mateixes i jo crec que el, el que fa la gent de Ciutat Vella va una mica per aquesta banda, no? D'anar trobant aquelles maneres que ens fan eh, que realment es promogui la convivència si, si creiem que la democràcia i la participació és establir una norma i està jo crec que això van molt es porta molt malament amb la natura humana no? perquè sempre anem nem canviant hem fent coses diferents qui fa una cosa i li proveeixen ho intentarà fer d'una altra manera etc Però és, Mm, jo crec que deixar-nos la decisió no hauria de ser deixar-nos la sessió per votar una vegada, sinó per anar construint a poc a poc no? l'altre dia també parlàvem no? d'aquell camí de, a, camí, del escolar. Camí, camí escolar que segurament és fruit d'una de, de reivindicació dels veïns és fruit no? de molts anys de de molts anys de lluita i de, de negociació i d'anar de... mirant no? sí, i d'anar parlant en, des de l'associació la, de, de pares amb en els comerciants, tot, tots, no? I s'ha construït alguna cosa ahir i, mm -hmm. i que al final sí que és veritat que l'administració la, pública ha tingut que, que tomar una... que fer-se càrrec d'una part, no? Al final no, no deixa de ser una part de la nostra societat. De, de fet, es, es suposa que és la nostra administració es suposa, no? I, no, i els diners s'ha deixat ser no Sí, sí, doncs... No, I està molt bé que, que ho hagin fet, no? De... de posar-lo bé, no? posar-lo bé al carrer perquè mm -hmm. els nens puguin anar sols a, a l'escola que hi hagi una corresponsabilitat de no tan sols dels pares i de la gent de l'escola sinó de tot el veïnat, barri de tot el barri, en que això sigui possible encara no està en marxa però està, mm. està... Jo diria que aquí hi ha dues penes, en primer lloc eh, el fet de que la pena és que això hagi de ser molt a, a tranques i barranques no? és a dir, eh, o bé amb lluita l'experimentació que, que han fet per exemple a Ciutat Vella eh, suposo que no ha sigut fàcil no? amb l'Ajuntament sempre has d'anar a, a batallar per, per coses que igual mereixen una, una resposta més carinyosa no? I des, com el cas del canvi escolar no? mirar-se amb carinyo etc. Clar, sempre és fruit de lluites i després que la televisió quan parla civisme parla del número d'ampolles que hi ha trencades al carrer i això no és tota la part també hi ha aquesta part, no?, el camí escolar, etc. Etcètera, etcètera, etcètera. Sí, i... no sé si... Ens, ens hem anat molt, no? Vieus. Eh, no, bueno, això era, bàsicament... A veure, parlen d'altres mesures que posen aquí la... Que, que proposen la gent de Sant Feliu, com, per exemple, que diuen que estan les prohibicions però que no estan les... Com es poden complir aquesta, aquestes normatives, no?, eh... No sé, de mesures pre preventives qui, quina part de responsabilitat té l'administració pública allí i això, això és una crítica que fan no? I, bueno, i a part de prohibir què, què farà l'administració pública per a aquesta convivència no? a més de, de, de que canviï el nom i quan es demostri que la prohibició no, no acaba amb el problema bueno, això també és de, eh, ho tindrem que veure de que alguns anys, haurem de fer un estudi amb molta preocupació, de dir, "Ostras, quina cosa és que la gent no, no, no entén això del, del civisme, eh, com nosaltres volíem que enteneixin, i doncs faran un, un estudi i a saber quina barbaritat treurem per, per corregir que la gent estigui fins als collons d'aquestes prohibicions i faci el burro com, com el que més, no? No sé, aquesta és la, és la notícia, bàsicament. Mm. De totes maneres, aquestes coses s'han de pensar, jo crec que és això, pensar-les amb molt de carinyo, perquè eh, per a ells, per exemple, la prevenció són els bancs, bancos antimendigos, també. Clar, això per mi no és prohibició. Això per mi és arbitrarietat, no? Tu estàs prohibint l'ús, evidentment estàs prohibint l'ús de que algú s'estiri allà, però també estàs prohibint l'ús de que la gent segui i es pugui girar per mirar-se els uns als altres no? mm. sí. molt bé, eh, posem una cançó o, o, o, eh, eh? ja si sí que, ja sí que estic espès si, sí, posem una cançó si, sí, va, parlo doncs jo, jo xerro xerra eh, bueno, teníem aquí enganxant amb això de de la ciutadania, del civisme, de les ciutats. Eh, veig aquí a Le Món Diplomàtic del mes de maig del 2010 que en l'any 2007 van treure uns números bastant, no sé, curiosos, no? Que és que la meitat de la població d'aquest planeta viu a ciutats, ara mateix. Això és una tendència que va anar en alça era òbvia, al millor, però que ara estem en aquest impàs no? de que eh, feia algun temps es veia com al principi a Europa es va industrialitzar, la gent va venir a les ciutats, es, es van organitzar en moviments sobrers, en... perquè van... Les ciutats tenen aquesta història de que fan òbvies, com que estem tots plegats, fan òbvies les, les desigualtats no? i es van organitzar els moviments obrers van... i això va tenir les seves repercussions doncs una de les coses que van fer va ser deslocalitzar la, la indústria l'agricultura cap al tercer món i aquí cada vegada més cap al sector serveis i, i l'especulació immobiliària que d'això tenim per ratre. Però el tema és que inclús en els països on es suposa que ens han de d'abastir de, de productes agrícoles, també la gent farta d'aquesta aquest, explotació tan bèstia també se'n va anar a cap a les ciutats d'aquests països o van i després intentar Europa quan no el subvé allà o Estats Units o Japó o perquè sigui. però el tema és que, al Tercer Món també estem, estem en, la mateixa, en una situació de concentració massiva a les ciutats, encara més que aquí, menys regulat que aquí, aquí s'intenta planificar més el creixement de les ciutats, amb més o menys èxit, però estem en, estem en un moment curiós, perquè a més en un moment de que el capitalisme es diu en crisi i i estem de, de, de tot el que són els, alguns, algunes parts del sector serveis, de la construcció de una sèrie de coses, l'agricultura n'hi ha una crisi eh, agrícola molt forta de, del tema alimentació i, i volíem recordar una mica algunes que l'urbanisme, no l'urbanisme sinó les ciutats com model creixent no han, creix, no han crescut sempre d'una manera rectilínia, no? no? No han sigut sempre creixents, sinó que van haver modes, no? Van haver des de la... un poc anterior a l'auge de, de la Grècia Antigua, va haver aquesta... de les principals civilitzacions que ens arriben a nosaltres aquí a l'escola, no? Que van començar a aglutinar-se a les ciutats, a, a Grècia el tema de les ciutats-estats i, i després a Roma, com una manera també de controlar els territoris on s'anava... Arribant, no? La, la mateixa ciutat de Roma no tenia la mateixa funció, però sí que era un, una cosa que creixia i, imparablement i amb molts serveis i molt, i molta gent vivint de, de rentes. I després, amb la caiguda de l'imperi romà, va haver un decreixement de les ciutats, molt bèstia. Inclús quan, quan se'n va, va i va a Constantinople... Eh, els, els perses els... que la van envair mm, van flipar una, tre, una mica perquè la ciutat tenia era una ciutat que tenia la seva fama, però tenia la meitat de la població més o menys que en el, el seu esplendor i era, un, era una urbe Molta referència de en, en tot el, el planeta però les ciutats per si mateixes no viuen això és una cosa que es parla molt més en el tema del, del decreixement i tot això es parla d'això. no? Les ciutats no viuen de si mateixes del, dels serveis que, que poden oferirces tenen una dependència molt, molt forta mm. de l'agricultura tenen una dependència i com a tendència de i tenen aquesta tendència a aglutinar, aglutinar, aglutinar i sempre tenen aquests altos i baixos que després es va remuntar amb el conqueriment d'Amèrica i tot això de que van començar una, una altra vegada com els romans d'anar posant assentaments i després això va créixer i va créixer i, i, i es va industrialitzar i, i ara estem en un moment que tot es va desindustrialitzant tenim un excedent de producció bestial tenim... però les ciutats responen ara, estem en una situació única de la seva història que és que mentre que la gent està més que mai aglutinada en ciutats els poders estan més que mai desvinculats d'aquestes ciutats sí. Perquè, i això és, el, i això, això és una, una, una situació única en la història de la, de la humanitat o, bueno, o desvinculats o vinculats a certs eh impostaments econòmics no, sí, jo, jo crec però, que és bueno, cert, sí, sí, sí. sí, sí, no, però la mateixa gent que està aquí construint hotels 5 estrelles aquí a Barcelona també té una a Nova York i té les seves indústries en l'Índia no, i té, ja el, té una casa en cada un d'aquests llocs i ja està mirant de comprar terres al desert de los monagros per posar-me en casino no? sí, aleshores la gent, com a mínim per una qüestió d'amor al seu cap, és a dir potser d'aquestes els camperols o els obrers o el que sigui em tallen el cap quan no puguin més hi havia una mica de, de dir, no sé, potser l'Església no, anar al cura perquè cal més la situació. Ara no, ara estem més aglutinats que mai, però els que, l'altra cara de la moneda, la, els que tenen aquest poder econòmic, que nosaltres parlem molt de l'administració pública, la única que pot incidir ara mateix, més que l'Estat, no té tant poder, no té ja, no pot generar un empleo i tot això, que sent s'han despullat d'aquest poder no? en, els, en els 80, a principis dels 90 s'han de despret de totes les empreses públiques i l'administració pública local, que serien els ajuntaments tenen poques eines a més de la policia per solucionar aquests conflictes que són globals perquè... sí, i fins i tot els estats de fet, sí. jo crec que jo crec que part de l'evolució ha estat que abans es dissenyaven petits territoris és a dir, abans es dissenyaven ciutats i el seu entorn de confluència i ara es dissenya el món sencer. O si sigui, Abans era, en aquest barri poso la indústria, en aquest residències. Sempre a força a contracorrent, perquè els moviments humans van com van, no? Però s'intenta dissenyar un espai petit. Després l'espai estatal, no? el segle XIX ja, i el segle XX. Ara ja és el disseny a nivell global. Les indústries Àsia, Àfrica hm, alguna cosa d'agricultura llatinoamèrica, la fusta no sé què, no sé quantos i és una mica això no s'està dissenyant el, el problema abans es partien a les ciutats en quadrícula després del segle XIX va ser els estats que tenien, no? jo sí. me'n recordo molt del de, de, mapa d'Àfrica són tot línies rectes per tot arreu no? sí. ara ja és el món sencer que s'intenta fer així sí, i a més s'està homogenitzant les neves les el que socialment se'ns ven com les necessitats. No? Sí. Tothom necessita tenir... I això afecta el tipus d'edificis, també, afecta el, el tipus d'infraestructura. Sí. Sí, sí, jo estic molt d'acord amb això que has dit. I no sé, és una cosa... A veure, no és una notícia, no és un... És una cosa que jo crec que s'ha de pensar. Perquè és un moment únic de la nova, nostra història i no és un moment que pot durar per sempre perquè les, les ciutats sempre, els declinis d'aquestes ciutats en, en, en altres moments, sempre ha sigut molt... s'ha patit molt, perquè no, no és fàcil, imagina't que ara mmm, Barcelona no rep combustible doncs què passa? que aquí no arriba menjar als supermercats que aquí la gent no, és difícil de sortir per els cinturons per les rondes, mm. més que si és estan els cotxes o sigui, estem una mica engegats aquí en un lloc que no, no té res del que podem viure i, i aquestes transicions que sempre s'adapten i però són complicades i jo crec que és una cosa per pensar-'ho no? no és una notícia no és una cosa per dir ara fem això no? però... Aquestes mesures tipus governamentals. No? tenim aquesta problemàtica, invertim aquesta. No, però... ja. Jo tot això que estàs dient a mi hi ha tres idees que m'estan voltant pel cap. La primera és la daquest dies s'ha inaugurat al metro la prolongació de la línia 5 pel Carmel. Molt dificultosa perquè aquella zona es va fer eh, a força de, de necessitat, digues i el subsol és molt particular per tant s'ha de tenir molt, molt de compte va haver un gran, un gran accident que va ser l'esfondrament d'una un, illa sencera d'habitatges i això era fruit de que la gent van arribar allà no? Vull dir, va, una, va haver una expansió de la ciutat que no va poder absorbir tot allò Bona va haver l'eixample però després no va poder absorbir un detallet i va la, van tenir la sort de que realment no va ser una illa de casa sinó que era un pàrquing i a sobres... No hi havia hi havia sí que es vas fundrà part d'unes cases, diguessin, però que eh, bàsicament era un parking. Ah, vale, encara un... tenir la sort aquesta. No, però n'hi havia un un edifici dos de vivendes, sí, però sí que... Que, bueno, era una illa la qual la metà de la qual no era vivendes no, no. era un parc. Però això una mica, això també contrasta per mi en el fet de que molta gent fruit de la bomboia immobiliària també va marxar de la ciutat. Perquè bueno, pues, a part de pel preu perquè també valorava pues, estar no, en un lloc, tenir una caseta en la piscineta o, o X no? que també aquest, jo crec que aquesta ha estat una de les, trans, una de les transformacions diguéssim. cada cop hi ha més pisos buits hi ha més gent compartint pis i hi ha més gent fora de la ciutat o sigui, això eh, realment és, sí, sí. És, és, és la irracionalitat absoluta totalment, totalment. Vull dir sí. Sí. Sí. Sí. però també estem fora de la ciutat de, de la ciutat parlant administrativament perquè sí. perquè sí que estan a dintre de... Sí, de l'àrea metropolitana, no? metropolitana que no deixa ser... que viuen dins de l'àrea d'influència de, sí. sí, sí. bueno, de la que és l'economia d'aquesta ciutat que és una, una ciutat que no té bueno, té alguna fàbrica té algun història, però no és de del que viu la ciutat i de fet, perdona que introdueix aquí una, una, altra, una altra notícia uh, s'ha establert l'entitat metropolitana que és una entitat de gestió de serveis comuns, transports, aigua, electricitat, etc., de tota la conurbació de Barcelona. Això, al darrere, hi havia un, un programa polític de convertir, convertir Barcelona i la conurbació de Barcelona i l'àrea metropolitana en una sola entitat política, que aquest és el projecte que ha fracassat. Però el que és el projecte de gestionar conjuntament serveis, aquest l'han dut a, a terme endavant. Precisament per això, perquè que, per lo que tu dius. Els límits administratius no són els límits de l'economia de... no. i, i una, una cosa que teníem la, la ciutadania els, els essers cívics eh, en, altre, en altres temps els civils, era, era la comunitat no? teníem aquesta història de, i encara no ho hem perdut el tot i espero que no, no passi però teníem aquest vincle que està, té a veure amb, amb l'urbanisme amb el territori amb, però que són la, les xarxes socials, no, i no parlo uh -huh. del, del Facebook ni d'aquestes merdes, sí, sí. sinó la, les, entre veïns, entre la gent que va a la mateixa fàbrica, la gent que conviu, que, que, que té aquest barri en comú, que uh -huh. fa vida, no? és un espai. Que comparteix un espai. Això va ser una cosa que es va trencar d'urbanisme a, a partir de, dels anys 90. I es va trencar... Des d'avant ja ja s'anaven això, no? Però a partir dels anys 90, i sobretot ara, a, a aquest segle que estem començant ara, d'una manera molt més violenta. De, de, és que ara tu no saps si el, el veí que tens al costat viurà i el pròxim any, perquè és més, sí. més de cinc anys difícil, perquè no pot tenir un contracte de més de 5 anys. Mm -hmm. Doncs aquests, aquests vincles que ens permetien buscar la dignitat allà on el poder no ens la permet, allà van entrar a saco no? amb totes aquestes lleis I sí, és un atemptat amb la nostra dignitat de poder viure amb un lloguer d'un preu raonable però també és un atemptat amb la, vers a la nostra dignitat com comunitat de trencar el concepte de comunitat n'hi ha gent que parla avui en dia de que això és cosa del, del passat no? És... no, però això és fruit de que, que s'ha assimilat van estar amb cons consum no? Y al bienestar, claro, la comunidad también tiene personajes que no te agradan estar, con los que has de compartir espacios el vecino toca pelotas, pues no te gusta. Pero el vecino toca pelotas es tu vecino, ¿no? Eh, mm. Ahora ya, pues bueno, eh, sota el, el idealismo de, de ser feliz jugando a la consola o ser feliz en el par de atracciones... Uh, ja et tens igual al teu veí i ja no cal ni que sàpigues el seu nom no? yeah. i en això estem tots eh? jo, jo mateix bueno, però, bueno. no sé si recordem que la gent pot trucar a la ràdio i participar del debat que nosaltres aquí podem xarrar <ríe> tenim una hora però podem, podem xarrar sí, sí de... però vale sí. ja però el sí, que sí, sí. Eh, volia parar una mica per sí. recomenar un còmic l'he agafat de la biblioteca aquesta setmana i estic molt però molt content d'haver-ho trobat eh, es diu Brussel amb la, els punts aquests a la U que no, no em recordo Bru mai com Brussel és com fer una IU com... Brussel bueno, de una well, de una col·lecció que es diu La oscuras Oscures d'un tal Schüten que és un belga doncs aquesta col·lecció la, Ciut la Ciutades Oscures té diversos títols no? I que tracta diferent, diferents problemàtiques de, dels temes que parlem aquí de, del lloguer, de l'urbanisme de moltes coses ja que fa un paral·lelisme aquesta ciutat imaginària de Brussel Brussel eh, però que té una, una introducció del mateix autor que, que es diu la introducció De Brussel·les a Brussel y luego después. Preocupantes vínculos unen a Brussel la audaz metrópolis de las ciudades oscuras y a Bruselas, abandonada desde hace más de 100 años al apetito de políticos y promotores. Toma, toma sí. allá. Y después de esto nos hace un pequeño repaso de la historia de Bruselas desde su independencia, que han decidido tapar el, el río Sena porque les parecía inmoral tener este río inmundo en medio de su ciudad y que era parte del origen de la misma ciudad i amb això s'ha fet una gentrificació de tan important els rius que són per, per les ciutats bueno, i obres eternes i històries està genial amb unes fotos també en blanc i negre dels de, de, de elefants que van portar de del de, de Congo per ajudar a les obres dels, dels soterraments i no sé què i, no sé quan. i tu creus que aquest còmic està a totes les biblioteques de Barcelona? no o... sé si està a totes les biblioteques de Barcelona però sí que està a la que jo ha anat al Vapor Vell i allà estava Vapor Vell doncs, bueno, el els recomano. Que... És norma editorial, també, si algú el vol adquirir. I té, té més títols, val la pena. I Molt amb bé. això, volia recomanar una cançoneta, que en realitat és un poema, recitat, bé. Eh, escrit i, i recitat per un, un amic, bé. que es diu Marçal Font, que de vegades en quant el trobareu fent recitals per allà un toqui. I el poema es diu la sentència de l'expulsió d'Adam o el veredicto del caso Sísifo eh, Parlar un poc això no? de, des de l'expulsió d'Adam del, del paradís i narro una mica la seva vivència com a urbanites del segle XXI XX, XX i XXI i jo crec que val la pena us, us demano una mica d'atenció i allà va sabes, que no entiendes, que no ignoras, que no dudas, vive, toca estar, ser, tú, que no eras, que no estabas, que no soñabas, que no sentías, siente ahora, duele, cosa ahora habla, tú, que vibrabas la palabra última en un eco eterno... Habla las lenguas de Babel. Vivirás en la Medina de Fez. Buscarás tu suerte en los desorientados dirhams de turistas hambrientos de compasión. La hipocresía será tu fuerza que el pobre. Lo serás. Vivirás en la sombría Atenas moderna. A los 18 años todo el peso de una desaliñada burocracia caerá en tu petate y la costumbre cargará un fusil con tu nombre. Viajarás a los confines de la secuela helénica y soñarás con subirte al carro de fuego de Cassady para compartir con él la odisea asfáltica. En Gibraltar en la persistencia orgullosa del gran imperio británico Un pie en la pulcritud de los campos de Liverpool Otro en el chavacanismo distraído de los puertos de Algeciras Los alambres regirán lo cotidiano y no los podrás odiar Pero aprenderás a tiempo que habrán de caer ante la risa de los pueblos Vivirás en Barcelona En una de tantas Dormirás fuera muralla cada noche. Suspirarás por perseguir quimeras dentro y negligirás en los sueños simples de la luna de Valencia. Serás contorno de todo y dueño de nada. Serás polvo sobre el polvo con los zapatos prietos. Formularás tu patria allí donde te encuentres bien y el clima moteará tus tradiciones. Gritarás gritarás de puro ardor cuando esto no se cumpla gritarás a tu manera labrando con fuerza duras tierras en los Urales sirviendo copas de martirio seco en Londres silbando en negro por las calles de Ciudad del Cabo soldando los esqueletos de metal de nuevos rascacielos neoyorquinos pilotando reactores por los puentes de aire internacional ...sorteando policías en México... ...en Buenos Aires... ...en istanbul ...en Tiananmen... ...y lo harás bailando... ...bailando el impreciso ritmo de tu llama... ...bailando por encima de los cantos de sirena del camino... ...porque este será el manifiesto más claro de tu lucha... ...y el mejor impulso para subir... Una vez tras otra, la piedra a la cima. Yo solo he solicitado un acto de justicia. Pero ustedes me han explicado una vez más que el sistema se basa en la fuerza, en la violencia. ¿Y usted, Vansetti, un anarquista, nos habla de violencia? Hace siete años que usted me cuenta la misma historia Y yo le vuelvo a repetir Que la sociedad en la que ustedes me obligan a vivir Y que nosotros queremos destruir Está construida sobre la violencia mendigar una vida por un mentrugo de pan es violencia La miseria, el hambre que padecen millones de hombres es violencia El dinero es violencia La guerra e incluso el miedo a morir Que todos tenemos cada día Pensándolo bien es violencia Radio V de Vivienda a Radio Bronca 104.5 de FM Bueno doncs ja anem arribant al final del programa, avui farem una mena de d'agenda una mica diferent i és que avui el que farem Monster Doncs és això, és una, unes recomanacions eh, cinematogràfiques, no? Diríem Sí Recomanacions del xef. Bueno, només jo tinc un concert que fan a les Festes de Gràcia, les Festes Alternatives de Gràcia el dia 15 d'agost, toca un grup que, bueno, que, es diu Revolta 21, que, que a mi, bueno, particularment m'agrada i que jo em recomano, que estan estan forçades, estan en la ona de Corpus i tal i i també per a català, bueno, sin más. I bueno, uh, coses cinematogràfiques, eh, i... Morir de dia, el documental póstum eh uh, de Joaquim Jordà. Uh, realitzador i director de, de Nens. Eh, bueno, uh, és la seva última obra que va poder fer, no la va poder acabar, la va seguir, em sembla, Laura Diez, es diu l'altra realitzadora que, que està participant en, en el documental, i el va acabar amb ell, Morir de dia. Uh, parla de bueno, aquells anys, finals dels setanta, principis dels 80. En els que van entrar moltes, moltes coses a, a les nostres ciutats i entre elles l'heroïna. Uh, molt recomanable, molt recomanable que també parla d'una realitat silenciada, que coses que van passar no, en aquell moment i que, i que mai no s'han recollit. però bueno, jo crec que amb aquest afany mig historiogràfic, mig cinematogràfic uh, les va recollir molt bé. Morir de dia. Molt bé I Si algú, si algú el troba que el penja a Internet, si us plau si us plau i del Joaquim Jordà també hi ha un documental molt guapo que a m va agradar molt que parla sobre la malaltia mental que es diu mones com Becky, mm -hmm. que també està molt bé. Ah, doncs mira, ja tinc coses per anar buscant. També jo recomano un arrel de, la, de lo que ha comentat el a l'Arthur de, de la magnificació de les ciutats i tot això no? Aquest, cada cop ja hi ha més a les ciutats jo vull, eh, voldria recomanar un, una pe·li que van veure en un cicle de, sobre la ciutat que van fer al barri Carme que es diu Soiling, Soilen, el meu anglès. És... Soilen Green, Kyleen Soil Green. Que el nom en castellà és quan el destino no alcance. Mola que el fa, bueno, el detestable Charlton Geston, que, bueno... que un dia fue Progre. <ríe> sí. Sí. sí, sí Clara, que aquesta pel·lícula se va tapa Progre, diguésim. No, bueno, el director no seria això. Progre i és un mercenari. Bueno, jo, jo la recomano perquè, bueno, parla una mica de que el, el de Sant Jaume, diguésim, de les ciutats on aniria aquest d'abastiment, diguésim, de, de les ciutats, Que no? Com, com es nutreixen les ciutats al final per, per alimentar-se que és, és total, <ríe> eh? és increïble i després una que, que un documental que s'estrena aquí a Espanya, a Catalunya el 6 d'agost, que per lo que he vist des del 2008, però bueno, s'estrena aquí a Espanya que és la, la, la Doctrina de, del Xoc que és, està basada en, una, en un llibre de la Noemi Klein la mateixa enologo, que bueno jo no, no, no he llegit el llibre però està, té bona pinta. Està molt bo, està molt bo. El llibre és un, un estudi, està molt bé documentat, que parla de la, de la inserció en els, de, en els mercats i en els governs a nivell global una mica, a partir dels anys 70, amb la experimentació eh, in situ en Xile a partir del cop d'estat, d'aquesta de doctrina del xoc que es basa en en què en el moment que es crea una catàstrofe, un xoc molt gran a la població mira la gent no pot reaccionar i és un bon moment per retallar per drets, tot, no? per privatitzar SAC i, i és un lliure el lliure està molt documentat, està molt potent i us recomano mm -hmm. molt bé doncs no sé si no tenim res més anem anem acabant Encloent. jo volia acabar amb unes con unas sentencias poéticas que surten al margen al margen es una revista libertaria y a la contraportada y a la tapia a, en la que hay grans frases eh, y, y pasemos a leerlas muy bien cuando quieras ni mandar ni ser mandado ni obedecer ni ser obedecido el poder es a la libertad lo que la llama es a la gasolina muy bien Guay. sí, sí més, más claro, la orxata. Más <laughs> claro, l'aire. Bueno, doncs això, ja anem acabant el programa d'avui, un programa que ha sigut produït i realitzat per UV Vivienda i la seva gent. Si no s'ha agradat és que sou persones normals i corrents, una salut mental envajable. Sí, sí, i mental, sí, sí. sí. I si us ha agradat és a tu millor perquè hem parlat en català i no, no heu pillat. Ja, <laughs> I si no, en tot cas, escriviu a Ràdio UB de Vivienda per recomanar temes, per recomanar música, a eh, tot el que vulgueu. Molt bé. Que Una salutació a tota la gent que ha passat per, per, pel programa i a la gent que no ha vingut avui, el Paco, bueno, li, li passem i a la cara li farem pum-pum al -pum culet. Ens trobem... No, que li agrada. Colleja, colleja. Ens trobem el dia 15 d'agost. D'acord, aquest era el 59 He fet comptes, ja era el 59, perdó Molt bé, doncs pues el 60 el dia 15 d'agost Vale, eh, volem demanar disculpes Perquè no estan actualitzades les entrades al blog Perquè, bueno, eh, problema xics i, I actualitzarem les tres últimes Comptant aquesta també Molt -do, bé, eh? molt bé <laughs> Quina feina. Bueno, Doncs res doncs... Ole, ole Agoura, uh... adéu. Que vagi bé eh, Que et i que et mole <laughs> Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Cake, Roberto Cácer i Pedrín, l'home dolça i en Patu Pell, senyor Charbot, senyor Belix, en Pinotxo, hem amb la Monius, agafada del braçet, i a la dona, en cabell, o a bus, la família Ulissens, i el capítol Trengo en patinet. Oh, benvindu. I a les dotze han arribat la fada bona i venta foc Tom i Jerryri, la bruxa calixta Pavi molt vivi I la pare diu si sí, sí i em mortave' i'amo i Guillem brau i Guillem te, la cap i vermelleta Allò ferotge el que vi A coco sol, i sol ha po pell Ho oh, ben vigrus